Hola. Hola. Good morning. Bu bon día. Ay, como siempre, no me no <laughs> va que no se yo escuche. Voy a hacer como ha jurado, es poner el micrófono longe. ¿Por dónde <laughs> querías? Longe. Viña de muy longe, vale. como dice Manuela. De no, fonte no, cada. No, no muevas. <laughs> <Sí. laughs> Primeiro programa do mes de novembro Que vos parece? Xenial, queda menos para o Nadal Menos mal que xe sigo o rollo que xe doa Acabase todo Tiña un bono dando palmado no cerebro, xinto yo bueno, Ben, perdón eh, Pois, welcome back Unha semana máis escoitando os meus fermosos ansiamentos e información tan interesante que sempre vos traio Eh, xe arremateu o torneo de ping-pong eh, non vou desvelar que engañou porque xo tiñades que estar atentos vale? <risa> non porque eh, non o se, se vai a xugar hoxe pero, eh, que pasa? podemos decir que Shelly chegou a semifinal pero eh. non lle tocou desta vez ganala no, semifinais non, chegou a final a, no, no, a final é Manolo, contra, ah, eh, a final foi Manolo, Manolo contra... pero a contra pero me mateo Nico. dixo me mateo que ganara claro, pero ¿Qué? Perdeu. É que eu estou perdido Eu tamén Estamos todos perdidos Bueno, pois eh, Magua que Xelín non engañase Que nos invitaba a todos a Caramelos Inda que, bueno, vai non nos dar igual sí. Así que <risas> Pero, bueno uh, Agora chegou noso momento O momento dos profes De brillar De deixar vos pampas Con nosos reflexos E movimentos áxiles Chegou o Brilé Iuhu yeah! uh! E veña pelotazos. E veña pelotazos. Eh, a 50 céntimos na cafecería, by the way. As inscricións eh xa cerraron o venres pasado, polo que xeimos comezar co torneo en breve. Só so dicirvos que teñades piedade, e non me deades na cara co balón, e falo a título persoal, os demais dadilles en medo, no, sí, Mentres me non soliciten o contrario, alguén quere solicitar tamén que non lle peguen, pois pues, este Por momento favor, dicir. No, no de dicir Por favor, non reírse de persoas. <risas> Pois ti xa prexegos a, a final de todo. Porque porque, Emma... porque sí. É porque... Porque mi 60 esco non me detardo os grandes. É como un xiralín. Tibar de é, é. miña xoia, ah, é, miña xoia, xa prexegos so, a basticolando. Epa Kurnikova dálle a todo. <risas> non hai no deporte que se me resista. Como é es que dicía, non no estudei nada, ai, dios mío, vou suspender, xa acaba sí. sí. o 9,5. No ah, mira, esa que teño enfrente frente, aquí diante miña, que nos enseñou as notas outro día de bacharelato, é... Eh, Sería das que lle daría bastante noxo, pain, eh? Está envexa. <risa> eu poque poque quería estudar che homo. <risa> <risa> <risa> okay. Así que, xa sabedes, vémonos na gran final. Eu benvin o peixe lerese, na batelada larada, cunha rapeta lereta e aprendendo a pescador. Ai, miñoto, sete un hombello, ai, cantador. E imos indo xaco a Biblio eh, Que temos esta semana ali? Pois, segundo me contou Sandra eh, Como está sendo costume, os Benres Podemos atopar ali uns obradoiros moi entretidos E interesantes e Esta semana toca obradoiro de Lettering Uuuu uh, uh, Así que se, aprender a fazer, eh, se queres aprender a facer Os teus apuntamentos Ou traballos máis estéric Non te esquezas de pasar o Benres no recreo por ali eh, Precisamente para coñecer máis Sobre estas actividades da Biblio, a semana pasada chegámonos a talín nun recreo para ver que andaban argallando. Enviamos o noso correspondente Aldán da riba que estivo falando con varios alumnos e alumnas que disfrutaban das propostas enmarcadas na celebración do Samaín. Boas, como te chamas? Xosé. E que estades facendo hoxe? Hoxe estamos facendo un concurso de debuxo, polo que vin eu, porque cheguei un pouco tarde, e creo que estamos debuxando unha eh, Debuxos inspirados en relatos de medo. En que consiste? Eh, este relato. E xe? Pois, basicamente, de eh, nunha muñeca diabólica. Estades contentos o co traballo que estás facendo? Eh, eu por ahora non moito porque ainda acabo de empezar, pero veixo algúns que lle está salindo demasiado ben. Estame empezando a entrar medo, de verdad. Boas, como te chamas? Eh, Samantha. ¿Qué estás haciendo hoy? Eh, yo estoy haciendo algo que se llama hamabits. ¿En qué consiste esto? Eh, consiste en agarrar como unos tubitos y hacer un dibujo, un arte, y después lo que tienes que hacer es ponerle papel de horno encima, preferiblemente, preferiblemente antes de eso, ponerle si, eh, celo para quitarlo de la plantilla y que la plantilla no se queme, como ha pasado en el que yo estoy haciendo. Eh, después lo planchas... Le pones algo encima para que non se doble e cando já non este caliente ya tienes aí algo hecho con unos tubitos, un arte. Eh, estás contenta co o traballo que estás facendo agora mesmo? Eh, sí. Por pues moitas gracias. Boas, como te chamas? Marco Neira, Belairas. E que estás facendo hoxe? Estamos facendo un concurso de dibuixo sobre unha historia tétrica. En que consiste eso? Eh, pois dannos unha historia que neste caso é eh, a de Anabel Chuki, o sea un muñeco diabólico que ma, que manda ao hospital a unha nena. Eh, e temos que resumir eso nun dibuxo dando que expreso as nosas es emocións ese dibuxo. Aí gostoche o traballo que estás facendo. Por agora non no son o que mellor dibuxa nin moito máis, pero que, creo que si poño unha historia boa e un bon relato podo ganala. Moitísimas gracias. Muitas gracias a ti, chao. Chao. Ah, non digo que, non digo que De outro lado do río, encanta descoitei, outro lado do río, encanta descoitei. A ver, cada un vai á biblioteca a facer o que quere, ¿no? Si sí, moito diversidade. Si, sí, eh? claro, que hai que cada un aproveita o tempo e os recursos como voa pode. Un espazo multidisciplinar. Siempre. Pero que ben, eh, que o ambiente, non? Escoitas sí, ese sí, sí, como Si, sí. moi vai. Está guai. Que máis E nada, antes de rematar, lembrevos que hoxe ao mediodía hai de novo Assemblea Feminista. Podedes sumarvos ás dúas e cuarto na Biblio tre de taper. Eise todo, se alguén te máis info que me diga, Suposo digo bolo. Eh, para que despois non me acusen de non informar correctamente. Constame que creo que, bueno, derome dous apuntamentos, pero mm, es que sin a folla, entón, vou improvisar. Eh, sei que hai unha um, charla organizada polo departamento de orientación para o segundo terceiro eh, FP básica o martes sobre hm mm, mm, mobilidade. Vale, a correcto. temática de mobilidade e o Benres, eh, o alumnado que cursa materias relacionadas con Tecnología e Digitalización de terceiro a cuarto de ESO terán eh, tamén unha charla sobre algo que non <risa> bueno, pues todo... Van tira unha charla Vale? <risa> entonces non a a desvelar porque é sorpresa Chicos, estad atentos É sorpresa de Eso, atención a profesora que sabe máis camín ¿no? eh, Bueno, da súa materia, claro E nada, seguidenos no Insta Arroba iesdemelide E arroba fala.melide ¡Mejor arrepare! Boas de novo, queridos ouvintes Como sabedes, Comaros Verdes é un podcast que aposta polo local, polas cousas ben feitas en Melide, o que a vez nos axuda a reivindicar a nosa identidade como galegos e galegas neste mundo cada vez máis caótico e globalizado. Porén, non queremos cerrar as portas ás realidades que acontezan alén das nosas fronteiras. Así pois, imos falar de que estamos a facer mal Eh, perdón, do, que estamos, do que estamos a facer mal para que cada vez se repitan con maior intensidade de frecuencia fenómenos meteorolóxicos adversos. Todo isto leva-nos a amosar a nosa solidariedade coas vítimas da devastadora Dina, en Valencia, aínda que eh, estaredes máis acostumados a escoitar a palabra dana que responde, ou, o acrónimo que responde ás palabras de en castelán, pero Dina en galego, uh -huh. e que tamén afectou outras regións do Estado. Falar dende aquí pouco pode aportar a mitigar esa dor tan imensa das perdas materiais e humanas, ben o sabemos, pero cremos que o labor de concienciación nos centros educativos é unha peza fundamental para reverter o cambio climático e as súas consecuencias de cara ao futuro. Por desgraza, esta semana a choiva e a están de actualidade. Imos pois botar man unha das máis de 100 palabras, escoitades ben, máis de 100 palabras que ten o noso fermoso idioma para denominar a chubia. Neste caso, escollemos ballón. A estimadísima RAG define así. É un substantivo masculino cuxa primeira acepción é golpe de chubia forte, abundante e de pouca duración. Abril é un mes de ballóns. Como sinónimo, balloada. Como confrontese, basto, bátega, bategada, chaparrada, chubascada, chubasco ou chubieira. A segunda acepción, como sentido figurado, é serie e abundante e intensa de palabras. Ela continuaba dar chío, soportando o vallón das súas palabras. Imos agora co chiste da semana Porque eu xa desistim da miña Da miña pretendida nova sección que fracasou Ben, eh, fracasou E eh, aí que non hai nada máis eh, Non hai nada mellor que recoñecer os fracasos propios E eh, así que continuo ca, Recuperas ca, a túa sección con máis éxito Ca mesma bazocia de sempre no, Que vale. son os, chiste, os chistes estes Pois era a única innovación e ora xa se perdeu o sea, Temos que seguir innovando inovando eh, Porque moita ansia pero sí. Era unha pretendida innovación que non foi tal que foi un Pero fracaso, pode seguir intentando, e yo yo eu rei xa podo creer que algo sea unha innovación, Pero se fracasa, pues, por moita inovación Pois pues podías fazer un xogo de A ver, podesme dicir todas as palabras Que coñezades eh, para chamar xa a chubia Ves? É un xogo Por Non que... <risas> É xo fixe na minha sección Podería ser Pero como vinca que non daba moita cousa Mira, pues no ano, está. Novo, ano novo, esa no sí. novo. Cando teñai Os 15 días de parón do Nadal Que boa falta me fan Porque estamos todos xa bastante saturados A estas alturas de curso Ponte, ponte, tranquilo. Pues, de ¿Eh? bueno, ponte tranquilo Ponte tranquilo, ponte. ¿Eh? Ponte tranquilo que hende a unha ponte De que ponte veño bueno, A semana pasada Da que cruzo ás veces Cando vou xa pa paella de Jerez sí. Uf, Pero se non eh, A ver O tema da Dina é un tema bastante serio, pero xa lle dou despois. Saídamo. Vamos, tem... vamos a quitar ferro, vamos ah, a quitar ferro sí. o, o asunto vamos a facer un chisteciño, tamén hai que rir de vez en cando, ca a palabra da semana que é bayón. É un chiste moi malo, eh, recoñecérmelo. A, con... a ver, os esperaba menos un <ríe> espectáculo. A ver, a quen lle gustan os ballóns? Definido como como tal, a ninguém, digo eu. Ben, si, sí, a alguén A... Sí. <ríe> Encima, a Vinicius Junior, que de feito esperaba un de ouro, <risa> el bom, un tremendo zasca. A vida dura, como un cañoto de verdura. Ah, porque va Va John de ouro. Manuel fixo unha fonte, bota o llovico de ouro, as motas non beben ela. Manuel matase todo, Manuel matase todo. Ai la la la la la la la, ai la la la la la la la ai la la la la la la. te oye santo, nel campo santo del veneredio, oye O 29 de outubro de 2024 é sen dúbida un dos días máis tristes da historia do país valenciá. A causa a peor do século máis aladas terribles consecuencias, a ciencia trata de buscar as causas dunha dina tan devastadora. Aínda que sete días é un prazo de tempo moi curto para a ciencia, xa se publicaron dous estudos científicos que vinculan directamente este fenómeno extremo co cambio climático. O primeiro é contundente nos seus resultados. Nos últimos setenta e cinco anos, os episodios de precipitacións extremas como a de Valencia duplicáronse a causa do quecemento global. E non só iso, son un 12% máis intensos. Por outra banda, o segundo estudo apunta que no futuro, baseándose en simulacións climáticas pero sen achegar unha data concreta, as precipitacións extremas como as producidas en Valencia poderían aumentar ata un 88% no noroeste de España e un 61% no Mediterráneo. Caracoles con coles es mi comida Una caracolera me dio la vida Me dio la vida, me dio la muerte Caracoles con coles, comida fuerte. Estes datos escalofriantes infórmanos das dimensións deste fenómeno co que agora comenzamos a familiarizarnos. A famosa dina, en galego ou dana, en castelán, como decía Gonzalo. Esta depresión illada en niveis altos é un fenómeno meteorolóxico caracterizado por un embolsamento de aire frío en capas altas, cunhas características peculiares que poden dar lugar a precipitacións intensas e fortes. O normal é que as borrascas e os anticiclóns circulen de oeste a leste pero ás veces fórmanse ondulacións que dan como resultado bolsas de aire frío que se independizan en altura ata cobrar vida propia. Varios son os factores que influen como a enerxía absorbida da temperatura da auga, moi cálida no Mediterráneo, a humidade e a inestabilidade derivada deste embolsamento de aire frío. Todo isto amplifica secándose a topa con elevacións geográficas como sucede no Levante Español. O movimento errático da Dina é o que precisamente fai máis difícil a súa previsión, tanto que ás veces pode chegar a xirar en sentido contrario das borrascas e permanecer estancada nun mesmo lugar durante horas, o que aumenta o seu potencial destrutivo. Así pois, desde Cómaros Verdes aproveitamos para reivindicar e lanzar un berro de auxilio a todos os gobernos e institucións do planeta que día tras día seguen a justificar todos estes fenómenos extremos como eventos que sempre sucederon, aínda que a comunidade científica leve máis de 30 anos alertando dos efectos catastróficos do cambio climático antropoxénico. O cambio climático é un problema real que está a suceder aquí e agora, e compre recordar que a natureza seguirá adiante sen seres humanos, pero nós, sen a natureza, estamos condenados á extinción. Todos me din que boé, todos me din que me casé, pero no me din con que... Esta semana, nos nosos corredores a música que vai entre tradicional e folk, escoitamos a Xisco Feijo. Xisco Feijó, é cantante, percusionista tradicional, bailador, coreógrafo, presentador de televisión, mestre, en fin, moitas cousas, todo un referente na música tradicional galega. Ao longo da súa vida ten feito un interesante traballo de recuperación etnográfica e ten colaborado en máis de 20 discos e espetáculos de artistas de proxección internacional, como poden ser Mercedes Peón, Xuxa Manuel Budiño ou Carlos Núñez. No estaba a quedar como estaba andando a costa da vida Logo duns 30 anos de traxectoria no 2021 lanzou o seu primeiro traballo discográfico Peixe, este que estamos a escoitar Vela aquí un proxecto de base tradicional máis tratando esta música dende unha mirada contemporánea e interpretada dende a modernidade fornos montaña leña Crían silvas polo bran Con arranxos de Carlos Quintá, e unha banda que conta co melloriño e da música galega, no disco colaboran artistas ben coñecidos e coñecidas no país como Pepe Bamonde, Rodrigo Romaní ou Aida Tarrio. E nada, marchamos pasalo vean en mancarsi sí. Veica joven la tú que ven. Que volé, que case, no con qué todos me ringue llamas me ringue me case no me digo qué por las estrugas prohibido las estrujas prohíbe para aterrar apañadores castiñeros en candela Iros, non hai liño con bagaña Vente a da polo restrelos Vente a da polo restrelos Pra terra de moitos alas, jamelas amarradas